Тела закрила віконце, щоб ніхто не здогадався, що вона справжнісінька Амазонка. Глава двадцята Дихай Мафальдо, дихай. Я відкриваю очі, усі діти бояться темряви, і я теж її боюся. Адже темрява для мене, як пов'язка на очах, от тільки зняти її неможливо. Я моргаю раз, другий, знову і знову, але там, де має бути вікно з місяцем і полярною зіркою, нічого не видно. Моя кімната сіра, і рука, якщо нею помахати, теж сіра. Моя темрява темно-сірого кольору. Це ще гірше, ніж якби вона була чорною. От йому карет у мене сірокоричневий. Можливо, я зможу розглядіти те, що було сірим спочатку. Але я не відчуваю в ногах звичного тепла. Я опускаю руку і чіпаю капці, але внизу кота теж немає. Мамо! Дихай, Мафальдо, заспокойся і дихай. З кухні долинає приємний запах свіжої кави та булочок. Мабуть, тато сходив по них у найближчу булочну, бо з кухні вже майже все вивезли, і готувати ніде. «Що сталося, Люба? Ще рано? Можеш поспати ще, я тебе покличу». «Мамо, де оці мотуркарет?» Мама йде в мою кімнату. Я чую її кроки, шурхіт пакета. Відчуваю коливання повітря і розумію, що вона підбирає з підлоги речі і складає в пакет. По моєму лобі сповзає до вуха крапелька поту. Потрібно вдавати, що все гаразд. Інакше, мама зрозуміє, що темрява вже настала, і нікуди мене не відпустить. І, може, не тільки сьогодні, а й узагалі ніколи. Вона неодмінно відвезе мене в новий дім, де все для мене незнайоме. І там мені доведеться вічно сидіти на одному місці. Де? Оть мотуркарет. Учора ввечері тато відвіз його в пансіонат для тварин. Він навіть не прокинувся. Ти ж знаєш, який він соня? У пансіонат? Але що це означає? Він що йде на пенсію? А що, якщо це місце на кшталт тих, де опиняються самотні люди похилого віку? Але ж в нього є я, навіщо йому кудись їхати? Але навіщо йому в пансіонат? Можна було на якийсь час відвести його до дядька і тітки? Мила, у них і так усе непросто. У Андреа зараз складний період, їм не до кішок. Не хвилюйся, це тимчасово, поки ми не закінчимо переїзд і не наведемо лад у новій квартирі. Ні, з мамою розмовляти мені більше не хочеться. Якщо вже я все одно її не бачу, можна зробити вигляд, що її тут немає. А отже, розмовляти з нею зовсім не обов'язково. Я залажу під ковдру і беззвучно плачу одним тільки тілом, як Філіппо. А мама щось робить у моїй кімнаті, бо від кожного її кроку моє ліжко трохи вібрує. Філіппо, треба бігти до нього. Сьогодні я переїду на дерево, відкладати більше ніяк не можна. Темряво вже на порозі, і потрібно встигнути залізти на гору, поки крокодили мене не схопили і не потягли в киплячу лаву. Але спочатку я маю поговорити з Філіппо, пояснити йому, що ми все ще друзі, що я можу співати і на дереві, якщо що. Можливо, я навіть зможу набратися сміливості і сказати, що кохаю його, і тоді він ніколи від мене не піде. Значить. Треба бігти до нього. Дочекавшись повної тиші, я сідаю на країчок ліжка і, опустивши ноги, намацую капці. Так почувається на американських гірках, коли вагончик замирає перед тим, як кинутися вниз. Але я більше ніколи-ніколи не прокачуся на американських гірках. Здається, мене зараз знудить. Доведеться звикати. Дихай, Мафальдо, дихай. Я простягаю руку, щоб узяти окуляри, але згадую, що вони мені більше не потрібні. Тільки б мама і тато нічого не запідозрили, тож краще все ж обдягнути окуляри. Я простягаю руку до тумбочки, але від хвилювання випадково зачіпаю окуляри рукою, і вони падають на підлогу. Я прислухаюся, начебто у кухні тихо. Я чую, як стукає чайна ложечка в кухлі, і тато позіхає, як бегемот. Усе добре. Я нагинаюся і намацую окуляри, начіплюю їх на ніс, не надто замислюючись про те, де саме мій ніс. Важливо зрозуміти, що, залишившись у темряві, потрібно просто все робити на автоматі, не надто замислюючись, що робиш і як. Мені страшно. А Істела сказала, що якщо чогось боїшся, то потрібно зупинитися і подумати. Здається, цей спосіб мені не підходить. Вона називала ще який-небудь. А, точно, подумати про щось хороше. Я дістаю з-під ліжка бабусину ковдру, в яку загорнуті червоний контейнер чічо, надувний матраць яри, плеєр, кілька футболок і чистих шкарпеток. Мама завжди каже... Уяви, що про тебе подумають, якщо ти раптом потрапиш до лікарні, а у тебе брудні шкарпетки. Лу, пуке він мені так і не віддав, доведеться переїжджати без неї. І плаща в мене теж немає, тож залишається взяти мамину парасольку, яку вона зберігає у велосипедному кошику у дворі. Я обмацую всі речі, щоб перевірити, чи не забула чогось. Згортаю ковдру і сую її в рюкзак, гарненько придавивши. Потім беру пенал, підручники, які я ще вчора склала на стільці біля ліжка. Мій стіл уже перевезли в нову квартиру. І кладу їх зверху, щоб прикрити заготовлені речі. Застібаю рюкзак. Сподіваюся, він не має підозрілого вигляду, і ніхто не здогадається, що я зібралася тікати з дому. Потрібно взяти з собою... Секретний зошит. Мені б хотілося ще раз поглянути на список того, що я ніколи не зможу робити. Але як? Треба було писати шрифтом Брайля. Тепер я можу тільки обмацати сторінку, відчути зім'яті куточки і стукіт серця, що відгукується в подушечках пальців. Я пам'ятаю, що на другій сторінці ще залишилися два рядки, які я не встигла закреслити. Залізати... На черешню і бути сильною, як амазонка. Напевно, я вже запізнилася, бо відчуваю, я страшенно втомилася і більше не хочу бути сильною. Бути амазонкою занадто важко. Темряво вже тут, і мені залишилося тільки одне – залізти на черешню. І не важливо, що до неї зовсім не залишилося кроків. Глава двадцять перша Я навіть не попрощалася з Оттімо Туркаретом. Естела просила мене повідомити, коли я переїжджатиму на черешню. Вона хотіла допомогти з речами, а допомога мені зараз не завадить. Зовсім скоро я почую її свист, і все буде добре. Вона допоможе мені піднятися сходами, і ми домовимося зустрітися після уроків. Вона підставить мені руки, і я залізу на черешню. Востаннє. Я повільно й акуратно вдягаюся. На жаль, саме сьогодні мама поклала мені сорочку. У темряві застібати гудзики страшенно незручно, але пальці із задоволенням торкаються про холодних і гладких кружечків вставляючи їх у потрібні дірочки. Здається, один раз я все ж промахнулася, але, як на мене, і так зійде, і мама, сподіваюся, не стане перевіряти. Задоволено наспівуючи, вона заходить до моєї кімнати, щоб зачесати мене і заплести косички. Я досі не розповіла їй про те, що ми з Філіпо отримали догану. Але тепер немає сенсу говорити. За кілька годин... Батьки вже не зможуть мене покарати. Дорогою до школи я намагаюся дихати якомога глибше, тож тато навіть запитує, чи все зі мною добре. Потрібно заспокоїтися, адже я навіть не попрощалася з оцімо туркаретом і не знаю, де його шукати. Ясно, що ми з ним більше ніколи не побачимося, і ця думка така важка, що я ледве стримую сльози. Але якщо тато помітить, що я плачу, він зрозуміє, що не так. Я стискаю його руку і вказую в бік черешні, хоч і не впевнена, що вона саме там. Доводиться ризикнути. Тато, велетень і бабуся, напевно, прикрасили гілки найкрасивішими квітами. Ще вчора ми говорили про квіти, і весняне повітря доносить до мене їхній ніжний запах карамелі з ревенем. Тож цей прийом має спрацювати. «Абсолютно вірно!» – відповідає тато і теж стискає мені руку. «Бідний тато!» У його улюбленій книжці козьмо збігає на дерево через сварку з батьком. Барон був надто жорстокий до Козімо і змушував його їсти всяку гидоту, яку готувала сестра. «Мій тато, звісно, не такий. Хоча він теж змушує мене їсти тунця». І саме він вирішив, що треба переїхати в іншу квартиру. Ну, нічого. Я напишу йому записку і скину її з черешні. Ну, ось ми й прийшли, каже тато. І я ледь не врізаюся лобом у стовбур дерева. Тиша. Естела сьогодні не свистить. Здається, сьогодні твоя подруга не прийшла. Я сам тебе проводжу, пропонує він і повертає до сходів. «Не хвилюйся, я йду. Я піднімаюся сходами і відчуваю, що моє серце б'ється, як божевільне в тому самому місці, де на футболці горить маленька зірочка. Я подумала, що найзручніше взяти з собою подарунок Естели, одягнувши його під сорочку. «Точно?» «Звичайно, бувай». «Ну, гаразд, бувай, до скорого». Я крокую коридором, слідуючи в загальному потоці до свого класу, ідучи по стіноці, роблячи вигляд, що все нормально, щоб учителі нічого не помітили. На щастя, сьогодні немає жодних контрольних, і Фернандо не звертає на мене особливої уваги. Намагаюся не привертати уваги вчителів. Потрібно дізнатися, куди поділася Естела і чому це сталося саме сьогодні коли вона мені так потрібна. Я чую голос охоронця, того, що в забрудненій формі, зовсім поруч зі мною. Він говорить по телефону. А, вибачте. У чому справа? Невдоволено відповідає охоронець, відірвавшись від розмови. А де Естела? Звідки, я знаю. Вона постійно відпрошується в лікарню. Мені доводиться працювати за неї. Їй погано? «А тобі-то що? Ти що, її донька?» «Ні, мене звати Мафальда». «Мафальда?» – повторює охоронець, уже не таким роздратованим тоном. «Так. Естела залишила тобі листа. Е, почекай тут, я його принесу». Він іде, продовжуючи розмовляти по телефону. «Я йду на його голос. На мене хтось натикається». Я щосили сподіваюся, що це Філіпо, але це не він. Напевно, Філіпо відбуває покарання, таке іноді буває, навіть досить часто. Ось. А тепер поквапся ну клас. Скоро дзвоник, каже охоронець, вручаючи мені листа. Конверт складений удвічі. Напевно, лист дуже короткий. Але чому Естела написала мені листа? Чому не зателефонувала, не розповіла? Тепер доведеться когось просити прочитати. Сама я вже не зможу. Напевно, у цьому листі Естела пояснює, чому не прийшла до школи. Мені потрібно терміново знайти Філіпо. Мамо, проведи мене до Філіпо, будь ласка. Ні, Мафальдо, не сьогодні. Потрібно закінчити переїзд. Ми сидимо... В маминій машині. І від хвилювання я навіть забуваю вдягнути окуляри. Сьогодні була фізкультура, і поки всі бігали через перешкоди, Фернандо змушував мене робити дурні вправи, а окуляри лежали в кишені. Мій рюкзак наполовину порожній, бо я сховала речі в роздягальні спортзалу. Це простіше, ніж знову тягнути їх з дому. Після обіду школа відкрита до шостої. Після уроків тривають додаткові заняття з англійської шахів і співу, тож я зможу в будь-який момент забрати свої речі і віднести їх до дерева. Ось тільки сьогодні все йде шкереберть. Залишається ще цілий день. До чого? – здивовано запитує мама. – До переїзду. Ти же казала, що ми переїжджаємо в понеділок? – я знаю, сонечко, але краще, якщо ми переїдемо раніше. Тоді ти встигнеш навести порядок і познайомитися з сусідами. Але я вже не слухаю. Якщо ми переїдемо просто сьогодні, це кінець. Залишається тільки одне. Непомітно вислизнути з дому і бігти до Філіпо, попросити його прочитати мені листа, з'ясувати, куди поділася Істела, і швидше залізти на дерево, Поки мене не застукали батьки. Глава двадцять друга Залізти на черешню О, з мене знову проходять великі й високі вантажники. Вони виносять останні коробки я розумію, що в будинку вже нічого не залишилося. У кімнатах з'явилося відлуння, наставлені одна на одну коробки, хитаються і вібрують від звуку, і мені хочеться заткнути вуха від жаху. Але я не можу. Боюся, мене викриють. Я хочу зателефонувати Філіпу з маминого телефону і попросити його прийти до нас, але від хвилювання не можу знайти телефон». Квартира стала зовсім незнайома, та ще й уся сіра. Не витримавши, я вирішую піти на мамин голос, який просить захеканих вантажників захопити велосипед. «Мамо, можеш мені дещо прочитати?» Мамо возиться з чимось, що пахне старою газетою. «Мафальдо, у мене зовсім немає часу. Візьми лупу». «Я залишила її в школі». Мама підходить до мене близько-близько і поправляє мені волосся. Під час фізкультури косички розплилися і резинки з'їхали. Напевно, вона хоче зрозуміти, чи все зі мною гаразд. Я страшенно боюся, що вона подивиться мені в очі і побачить сірий туман, який огорнув усе навколо. Що ж мені робити? Потрібно подумати про щось хороше. Буду думати про черешню. Я посміхаюся і відвертаюся в інший бік, роблячи вигляд, що чекаю, коли мене причешуть. Мама трохи заспокоюється. «Ну, добре. Що тобі прочитати?» Я простягаю її листи стели, і вона дістає його з конверта і кладе мені просто на голову. «О, які великі літери! Написано чорним фломастером, як ти любиш. Мені здається, ти без лупи розбереш. Вибач, мамо, я її окуляри залишила». «Прочитай ти». «Ну, добре». «Дорога Мафальдо, нещодавно я говорила тобі, що моя подруга забрала в мене дещо, пам'ятаєш? Але я обіцяла казати тобі правду, і тільки правду, тому мушу зізнатися, що подруга тут ні до чого. Річ у тім, що я захворіла, і через хворобу мені дещо вирізали». Але тепер я знову хвора, і схоже, що цього разу хвороба сподівається відхопити значно більший шматок, а може і зовсім забрати мене цілком. Ось чому мені довелося лягти в лікарню, і я не змогла прийти сьогодні до школи і зустріти тебе. О, Мафальдо, мені так шкода» каже мама дуже сумним голосом, але я її майже не чую. Слова стрибають в моїй голові, як дикі кози, і я зовсім нічого не розумію. «Досить, досить!» – кричу я, вириваю в мами лист і біжу геть. «Мафальдо, ти куди?» – кричить мама. «Залиш мене в спокої, я хочу побути сама!» Кричу я і біжу, біжу від її голосу, випадково намацую двері у свою кімнату, хапаю з підлоги зошит і вириваю з нього сторінки зі списком, потім вискакую в коридор і мчу вниз сходами, ледь не скрутивши собі шию і ледве не врубаюся головою в головні двері. Я чую, як тато кричить «Не біжи так, не йди далеко», але я не слухаю. І зупиняюся тільки біля паркану, щоб перевести подих. Бігти в темряві страшенно бридко. Ненавиджу темряву. І хоча я обіцяла не лаятися, але зупиняюся і кричу. «Ненавиджу! Ненавиджу! Ненавиджу! Ненавиджу! Усе ненавиджу!» «Ненавиджу нову квартиру, ненавиджу школу, ненавиджу однокласників, ненавиджу к'яру, ненавиджу бабусь за те, що вони помирають, ненавиджу котів за те, що вони зникають і не можуть самі злізти з дерева, ненавиджу хлопців за те, що вони не кажуть «я тебе кохаю», ненавиджу себе, бо всі бачать, а я «ні». «Гей, hey, з тобою все гаразд?» Незнайомий голос на іншому боці вулиці. Це противні сусіди, які живуть у бабусиному будинку. «Навіщо визняли її фіранки?» – кричу я. Захлинаюсь, відплачу і мчу геть. Тільки зараз я розумію, що реву, риву на весь голос. Я намагаюся намацати хвіртку, відчиняю її і вибігаю на вулицю. На тротуар, де торік Філіппо катався на велосипеді і гладив отімо туркарета. Його будинок не так далеко. Тож, коли я доберуся до магазину з футболками, я можу покликати його, і він спуститься вниз. І допоможе мені поїхати в лікарню, тому що я нарешті зрозуміла, що для мене найсуттєвіше. І мені потрібно терміново сказати про це Стеллі. Можливо, якщо я їй про це скажу. Вона не переселиться в дерево до бабусі Євелетня. Можливо, якщо вона дізнається, що для мене найважливіше, вона залишиться зі мною і допоможе мені переїхати на дерево і пояснить мені нарешті, чому коти не можуть спуститися з гілки. Я намагаюся йти швидким кроком і не загубитися. Однією рукою я торкаюся стін будинків і хвірток. Коли навколо все сіре, біль відчувається сильніше, бо виникає несподівано. Під ніготь потрапляє скалка. Не знаю, чи є щось болючіше, ніж це, але плакати ніколи. Я поспішаю. Треба йти далі. Здається, ще вчора я торкалася цієї стіни. Я відчуваю фарбу у графіці. Здається, я блукаю по колу. Я заблукала у власному кварталі. Наприкінці вулиці чути шум, схожий на шум маминого автомобіля. Він усе ближче і ближче. Я сідаю навпочівки і закриваю обличчя руками, щоб мене не помітили, хоч і не знаю, чи є поблизу дерево або кущ, за яким можна сховатися. Але машина проноситься повз, і я можу йти далі. Праворуч від мене відчиняються двері. З будинку чути дзвін келихів і радісні голоси. Я продовжу йти вперед, вдаючи, що зовсім не боюся, і намагаючись крокувати якомогу впевніше, хоча я вже розумію, що заблукала і гадки не маю, куди йду. Хвилина через п'ять, я чую незнайомий голос, який, здається, звертається до мене. Але я думаю про своє і не відповідаю. Почекай, куди ти йдеш? Я намагаюся не дивитись жінці в обличчя, а то вона здогадається, що я нічого не бачу і відведе мене додому, до батьків. Я йду додому. У такий час? Та ще й зовсім сама. Скільки тобі років? А скільки часу? У відповідь тиша. Мабуть, жінка дивиться на годинник. Шоста година? Уже стемніло? О, ні. Я блукаю вулицями вже дві години, і навіть цього не помітила. Я не встигну забрати зі школи ковдру з речами. Добре, ще, якщо взагалі зможу дістатися шкільного подвір'я. Ну, гаразд. Зараз найважливіше потрапити в лікарню до Істели. За ковдрою потім розберуся. Де ти живеш, дівчинко? Мене вже тягне сказати, щоб незнайомка залишила мене в спокої і що я не збираюся говорити незнайомим людям, де живу. Але тут мені спадає на думку ідея. «Жінка може мені допомогти». «Я живу недалеко від магазину, де друкують малюнки на одязі. Знаєте його?» «Взагалі-то, насправді, там живе моя тітка. Я з іншого міста. Не могли б ви провести мене до магазину?» «Здається, я загубилася, і тітка буде мене лаяти». «Як звуть твою тітку?» «Можливо, я її знаю?» Із сумнівом в голосі запитує жінка. «Її звати Христина. Вона працює в магазині». Ви допоможете мені його знайти? Тітка дуже розсердиться, якщо я прийду так пізно. Так, це я вже зрозуміла. Ходімо, він тут, за рогом. Ти вже майже прийшла. Жінка бере мене за руку. І хоча я трохи боюся, що вона обдурить мене і кудись поведе, за кілька кроків вона відпускає мене і каже, що ми прийшли. Ну, ось і магазин. Переходь вулицю обережно по переходу. Я чую шум машин, які проносяться повз, і тут же знайомий велосипедний дзвінок. Філіпо, це твій двоюрідний брат? Так, відповідаю я радісно, намов це справді дім моєї тітки, щоб жінка повірила і могла йти далі у своїх справах. Привіт, Мафальдо, чую я на іншому боці. Напевно, Філіпо щойно повернувся з музичної школи. Жінка прощається зі мною. Я роблю крок із тротуару в бік дороги. Я таке щаслива, що знайшла Філіппо. Я забула про машини і про те, що потрібно прислухатися до звуків дороги. «Мафальдо, стій!» Тільки і встигаю почути я, перш ніж лунає гудок машини, і я чую удар, ніби перекинулася коробка з речами для переїзду, і весь її вміст висипався на підлогу. Якийсь час навколо панує повна тиша. Не чути ні машин, ні звуків кроків, ні голосів пішоходів, стається, світ завмер. Я теж ніби завмерла, стоячи однією ногою на тротуарі, а іншою на дорозі, зігнувши ногу в коліні і затиснувши в руці пом'ятий зошит. Не чути навіть стуку мого серця під білою зірочкою футболки. Раптом голос жінки, що проводжала мене, голоси перехожих на тротуарі, є гул проїжджаючих машин, зливаються в один зищачий клубок, і я чую тисячі звуків з вікон, з балконів будинків, з навколишніх вулиць. Всі вони насуваються на мене, і я кидаю зошити, затикаю вуха, щоб не чути Філіпо, який кричить з усіх сил «Мафальдо! Мафальдо!» І тоді я біжу, біжу геть, врізаюся в смердючий сміттєвий бак і падаю на тротуар, розкинувши руки. Але нікому немає до мене діла, тож я піднімаюся і йду, швидко йду вперед, проводячи рукою по стінах будинків. Не знаю, скільки минає часу, але в якийсь момент до мене долітає запах бабусиної карамелі з ревенем. І я відчуваю під ногами опуклі плити вулиці, де розташована наша школа. І в повній тиші я біжу до шкільної хвіртки. Хвіртка відчинена, і я забігаю в неї, біжу на запах свіжості, й обіймаю прохолодений стовбур. І забувши про окуляри, лупу, місяць, полярну зірку, оцімо туркарета, філіпо і естелу, я починаю дертися стовбуром і лізу, лізу, лізу на черешню, поки не опиняюся на самісінькому веру. Темрява. У моїх очах ніч, у якій усе здається темно-сірим і безмовним, немов свинцева дощова хмара. Під черешною зібралися крокодили і роззявили пащі. Я боюся впасти вниз, але я вже так сильно втомилася, що немає сил навіть боятися. Я лягаю на гілку, на якій сиділа і притискаюся до мокрої гілки, мокрою від сліз щокою. Я міцно-міцно обіймаю гілку. Бабусю, я прийшла, це я, Мафальда. Я засинаю, вдихаючи запах квітів і зеленого волосся велетня. Бачиш, Козімо, я змогла, я дісталася, я була впевнена, що ти теж тут, з моєю бабусею і велетнем. Тук-тук, стукую я по гілці черешні, але ніхто не відгукується. Ну так, мабуть, так і має бути, адже ти теж жив на дереві зовсім один. Напевно, жити на дереві не надто приємно, а, Козімо? Навіщо ж ти воселився на дереві? І навіщо я сюди влізла? На мокрих гілках жорстко і незручно, і ще дуже холодно, а приготовані речі так і лежать у роздягальні. Естела каже, якщо тобі сумно, потрібно думати про щось приємне. Я збираюся з думками і уявляю собі Естелу, але мені так хочеться спати, що я ледве утримую в голові її образ і плавно занурююся в сон. Глава двадцять «Бути сильною, як амазонка» «Мафальдо, Мафальдо, прокинься!» Чується голос знизу. Я відчуваю, що в мене страшенно болить щока, і відкриваю очі. Перед мною все темно-сіре, і я дуже змерзла. Я спираюся на стовбур, піднявшись з хілки, і притискаю коліна до себе. От тільки навколо так темно, що я погано орієнтуюся на дереві і відчуваю, що ось-ось упаду. По моїх щоках біжать сльози, і я витираю їх рукавом. І раптом згадую про Філіпо. «Ти що, навіть не поглянеш на мене?» Раптом чується голос Естелли. Їй майже не видно у сірому тумані, але я все ж розрізняю обриси її худорлявої фігури, уявляю собі її силует, яскраво-рожеву помаду, чорні очі, обведені олівцем, і руки, вперті в боки, як у Філіпо. Навіть не привітайся. Вибач, будь ласка, я думала, ти в лікарні. Хотіла тебе провідати. Естела підходить до дерева, і я крізь кору відчуваю, як вона притуляється до стовбура. «Як ти могла так вчинити зі своїми батьками? Вони тебе обшукали. На щастя, я здогадалася, де ти». «Так, і справді на щастя». Ми обидві мовчимо. Десь над мною стрикоче цикада. «Я так люблю цикад». Вони вміють спускатися з дерева з будь-якої висоти. Естело, а ти знаєш, чому коти не вміють спускатися з дерева? запитую я, закинувши голову. З дерева? відповідає вона, теж закинувши голову. Ну, так, знаєш, звісно, якщо ти ставиш запитання, усі зобов'язані. «А, знаєш чи ні?» «Звісно. Ну, і чому?» «Тому що не можуть. І якщо вони бачать на дереві щось цікаве, вони використовують кігці і залазять на нього». «А що цікаве? Ягоди, черешні чи що?» Ха, «Може бути. Або, можливо, пташки». «А може вони лізуть з метеликом?» «Може і так. А потім не можуть спуститися. Саме так. А чому вони просто не зістрибнуть, адже коти дуже добре стрибають?» «Мафальдо, насправді вони просто бояться». «Бояться? Чого?» – запитую я, звісивши одну ногу з гілки. «Бояться впасти і розбитися». Тобто вони бояться смерті? Ну так, ми знову замовкли. Міцно обхопивши ногами гілку, я перебираю руками м'які квіточки мого дерева. Кілька пелюсток падають мені на ніс, інші ніжно торкаються рук і з легким шелестом опускаються на землю. А ти боїшся померти? Тихо-тихо, запитую я, набравшись сміливості. Стала лізе до мене, від чого дерево все трясеться, і сідає на гілку поруч зі мною. Звичайно, боюся. Ти сама боїшся, правда, Мафальдо? Я боюся темряви, відповідаю я, граючись із квіткою, яка впала мені на долоню. Вона вже настала так, але ти не здаєшся переляканою. «Ти навіть залізла на дерево?» «Свідки, ти знаєш, що вона настала?» – запитую я, дивлячись на неї крізь сірий туман. Її обличчя так близько, мені навіть здається, що я можу його розглядіти. «Ну, ха, у мене ж є третє око, зовсім як у тебе. І ти розповіси про це батькам? Вони самі скоро все зрозуміють». У твоїх батьків теж є третє око. У всіх мами, тат, воно є. А я все одно не буду злазити, відповідаю я, притиснувши коліна до грудей. Естела плескає долоною по стовбуру. Чудова думка. Тут у тебе є квіти, велетень, бабуся. Ти вже з нею говорила? Я хотіла, але... Вона не відповіла. «Може, вона спить? Адже ніч на дворі?» «Мафальдо! Вже майже ранок!» По моїх щоках біжать сльози, і я відвертаюся, щоб Естела не помітила. Вона перебирається на гілку піді мною. «А знаєш, Мафальдо, був такий кіт...» який усе-таки вмів злазити за черешні. Він жив багато років тому, коли єгиптяни тільки будували піраміди і шанували кішок як божества. Одного разу писар фараона навчив його улюбленого кота спускатися з дерева. Писар знав, що коти цього не вміють, і хотів зробити приємне своєму панові. А якого кольору був цей кіт? Він був сірий, з рудими плямами. А, прямо як оті туркарет. Так, зовсім як він. А в Єгипті тоді росли черешні? Звичайно, росли. Найвищі й найкрасивіші на світі. Але тепер їх уже не залишилося. А куди вони поділися? Їх спиляли і на їхньому місці побудували піраміди. А, так от, той писар знайшов чудовий спосіб, щоб навчити кота спускатися з дерева. Щодня він садив його на гілку і йшов. Тобто він просто залишав його на дереві? Так, і ось одного разу. Він посадив його на останню черешню, яка залишалася в Єгипті. Піраміда була вже майже готова, і черешня росла якраз там, де мав бути нижній щабель піраміди. І що ж сталося з котом? Вони що, зрубали черешню, поки він сидів на горі? Спочатку вони так і збиралися зробити». Але це було найкрасивіше дерево в усьому Єгипті. В останній момент вони вирішили її не пиляти, а побудувати піраміду навколо, щоб черешня залишалася всередині піраміди разом із котом. «Ти все придумала», – Естела сміється, – «а коту вдалося врятуватися?» «Звісно, він же не хотів усе життя». «Провести в піраміді? Він би помер? Тому що в нього не було їжі та води? Так, і світла в піраміді теж не було, а коти ненавидять темряву. Я знаю, тому в них очі світяться, як ліхтарі, і бачать навіть у темряві. Котам пощастило. Ха, це точно!» Та все ж кіт дуже боявся опинитися в піраміді сам на сам. І поки раби зводили навколо дерева високі стіни, він жалібно няукав, але ніхто й не подумав допомогти йому спуститися вниз. Усі кричали писареві, що він має врятувати кота поки не пізно, але той лише відповідав, що кіт, гідний фараона, має вміти сам спускатися з дерева. Це жорстоко. Так, мабуть. І ось коли раби збиралися покласти останній камінь, кіт відірвав лапки від гілки і в кілька стрибків опинився на землі. Так він зміг врятуватися. А фараон зрадів, що в нього такий незвичайний кіт. Він так сильно зрадів, що подарував коту вічне життя. «Ох ти! Тобто кіт фараона все ще живий!» «Так, кажуть!» «Ось це історія! Цей кіт і справді дуже хотів спуститися з дерева!» Усміхаюся я. «Бо у страху жити не можна, Мафальдо!» «Ось воно що! Якщо боїшся, не виживеш! Я розпливаюся в усмісці!» Хоча я й не зовсім зрозуміла цю історію про єгипетського кота, але вона така ж гарна, як музика Філіппо, і від неї хочеться плакати. Я повертаюся до Естели, яка вже почала спускатися вниз. Ти куди? Подумай над тим, що для тебе найважливіше, Мафальдо, відповідає Естела і зістрибує вниз. «Жити тут, на черешні?» «Ти в цьому упевнена?» «Так, це останній пункт у моєму списку». старому чи новому?» «Якому ще новому?» «Подивися в кишені», – відповідає Естела, і мої пальці намацують зім'ятий листок, схожий на той, з якого Філіппо зробив кульку. «Я дістаю його». І хоча нічого не можу прочитати, я все одно впізнаю його. Це мій список. Список Мапальди, Що для мене найдорожче і чого я вже не зможу. Я чую гучний голос стели і розумію, що це не сон. Бачиш, потрібно лише змінити назву. «Що для мене найдорожче?» «І тільки ти вже на дереві, Мафальдо, і ти залізла на нього, майже нічого не бачачи. Якби кіт не зрозумів, що для нього найважливіше, його б замурували. Розумієш?» Я мовчу, міцно обійнявши гілку, але водночас чую власний голос. «Я...» Нічого не бачу, Естело, і мені страшно. Дуже. Якщо боятися, не виживеш, Мафальдо. Давай краще, я допоможу тобі спуститися. Постав ногу ось сюди. Ось так? Так, розумниця. А тепер стрибай вниз. А ти мене зловиш? Естела мовчить у відповідь. Я сиджу на гілці, звісивши ноги в порожнечу. Я навіть не знаю, чи високо сиджу. Сіра пилина, трохи світліша, і я розумію, що настав ранок. У мене болять руки і коліна, адже вчора я сильно упала. Мені хочеться стрибнути вниз, але страх перемагає. Козімо таки не спустився з дерева, я це точно знаю. Він був сильний а я просиділа на ньому всього одну ніч або навіть менше. Естело, допоможи!» Естелла не відповідає, але я чую її голос усередині себе, і він каже, що я маю впоратися сама. Невже я гірша за якогось товстого кота? Я заплющую очі. Навколо все стає чорним-причорним, не видно ні місяця, ні полярної зірки. Я так втомилася. Краще вже я впаду і ударюся головою, тоді мене відвезуть у лікарню і покладуть в одну палату з Естелою. Але від цієї думки стає ще страшніше. Естела і Філіппо – ось хто для мене найважливіший. І тому я не можу просто взяти і здатися. «Ніколи не здавайся!» Повторюю я про себе. Ніколи не здавайся. Я розплющую очі, відриваю ноги від гілки і зісковзую в порожнечу. Здається, гілка черешні підтримує мене. Тож я відпускаю руки і стрибаю вниз. Глава 24. Що для мене найважливіше? Я падаю і падаю. Я відчуваю на обличчі свіжий вітер. Падати виявляється не так уже й страшно. Усередині в мене все перевертається, як буває, коли катаюся на американських гірках. Страшно і водночас весело. Я згадую, як ми з мамою, татом і бабусею фотографувалися на американських гірках. У нас із бабусею розпатлене волосся. На світлині ми вийшли з роззявленими ротами і розкинутими руками. А зуби в бабусі були білі-білі, вони в неї вставні. Вона завжди піднімала руки, коли ми каталися на атракціонах. Пам'ятаю, як вона кричала, але не від страху, і як немов блискавка, клацнув спалах. Фотоапарата. Поки я падаю вниз, я, немов, бачу себе збоку, у світлі цієї блискавки. Немов, це не я, а інша мафальда падає вниз і дивиться мені прямо в обличчя, і в її очах немає темряви. І поки ми з нею падаємо вниз, вона каже, що косички в мене задерлися догори, руки підняті, немов, ще чіпляються за гілку а мій одяг роздувається від вітру. Виявляється, я така смішна, коли падаю. Відкрий очі, каже мені ця Мафальда. Тобі сподобається? Я розплющую очі і бачу всюди світло, а крокодили тепер схожі на намальованих і плескають лапами. Бабуся, Равіна, Естела, Філіпо, оці мотуркарет, усі аплодують. І ще Козімо та Віола. Усі аплодують тому, як вправно я зістрибнула з дерева. І всі такі світлі та яскраві, наче це трупа циркових артистів. А дівчинка, що падає разом зі мною, сміється і вказує на гору. І я перш ніж торкнутися землі, дивлюся на небо і встигаю перерахувати всі зірки. А залишилися останні міліметри. Я це знаю. Я відчуваю. Дівчинка, яка падає зі мною, махає мені і наче промінь спрямовується вгору, тримаючись за мотузочку повітряних кулюк, які казна звідки взялися. Вона пролітає над деревом, над школою і, долетівши до полярної зірки, грає нею у футбол, немов м'ячем, а між зіркою і місяцем на воротах стоїть бабуся. Але тут мої кросівки торкаються асфальту, і коліна впираються в землю, а за ними і усе інше – стегна, спина, плечі, волосся. Долоні обдираються об асфальт, і ось я вже лежу на ньому, наче це лофановий пакет, і руки та ноги страшенно болять. Але начебто все цілісіньке, сірий туман в очах лишається колишнім, а я підіймаюся і кличу когось із глибини, хоч і не можу згадати, кого саме, бо на думку спадає лише власне ім'я. «Мафальда!» – долинає до мене здалеку татів голос. У ньому відчувається вічий і біль, але точно сказати не можна, доки він не підійде ближче, я не відчую татів запах. Тато голосно відчиняє хвіртку і біжить до мене, а з розбігу падає на коліна поруч зі мною і міцно-міцно притискає мене до себе. Обіцяй, обіцяй, що більше ніколи не втечеш. Обіцяй, зараз же, голосно шепоче він, уткнувшись носом у мою маківку. Добре, тато відсторонюється, і я розумію, що він вдивляється в моє обличчя. Від нього пахне ромашкою і димом каміна. Він міцно тримає мене за плечі, як любить робити естела. Як ти дізнався, де я? З тобою все гаразд. Ти не забилася? Я бачив, що ти впала з дерева. Я не впала, а стрибнула. Як ти мене знайшов? Сусіди бачили, як ти вийшла на вулицю. Ми тебе шукали. Огидні сусіди з бабусиного будинку. Вони не противні, просто не люблять багато розмовляти. Вони допомогли мені тебе знайти. Але ж вони не знали, куди я пішла. Давай, я розповім тобі вдома. На вулиці холодно. Ти знаєш, скільки зараз часу? Тато мовчить. Я розумію, що він усміхається. Здається, зараз такий час доби, який бабуся любила. «Найбільше», – відповідає він. «Це дивно, але я розумію, про що він. Я відчуваю, що з моїх очей начебто пробивається сонце і зігріває моє обличчя. Адже бабусю звали Альба. А Альба – це світанок?» «Так, Люба», – відповідає тато, гладячи мене по голові. «Підемо додому. Давай порахуємо». Скільки кроків від черешні до того місця, де ти відчуєш її запах. Ключі від нової квартири брязкають у мамині руці. І оті Туркарет встигає прошмигнути у двері за секунду до того, як вони зачинилися. Мамо, я відчуваю запах черешні, щойно відкриваю вікно своєї кімнати. Як же так? Ми йдемо вздовж алеї. Де ростуть незабудки, є братки. Новий будинок просто за рухом, поруч із її шкільним городом. Я чую біля своїх ніг м'яку ходу оціму туркарета, який йде в бік грядок у своїх справах, і мені хочеться розсміятися. Ти маєш рацію. Давай я тебе проводжу. До мене долітає порив теплого повітря, і я чую знайомий свист. Я повертаюся до мами. Розумію, люба, ти хочеш піти сама? Добре, я чекатиму тут, коли ти повернешся. Мама цілує мене і відходить убік. Здається, вона не випускає мене з поля зору і сподівається, що я цього не помічу. Я починаю підніматися сходами. На горі лунають швидкі, знайомі кроки. І я начебто бачу того, хто стоїть переді мною, втупивши в боки кулаки, широко розставивши ноги і випрямивши спину. «Давай, чіпляйся! Побігли!» Ми піднімаємося нагору. Філіп отягне мене за руку, щоб я йшла швидше. Він любить швидку музику і каже, що я повільна, як занудна мелодія. Я тут же згадую про те, що ми збиралися зробити справжній гурт, хоча поки що в нас лише дует. Коли почнемо репетирувати? Сьогодні о третій? Що співатимемо? Ялу, субмарин? Ні, дещо новеньке. Гаразд, запишу в список. Який ще список? Новий список. Що для мене найважливіше? Він у тебе з собою? Так, дай подивитися, тримай. Я дістаю з кишені зім'ятий листок і простягаю Філіпо. О Боже, ну в тебе й почерк, нічого не розібрати. від Філіпо пахне молоком і м'ятою. З великими труднощами він по складах читає мій список. Що для мене найважливіше музика, потім у туркарет. Різні історії. Кататися згори на лижах або на санчатах, тримаючись за тата або за Філіпо. Кататися на велосипеді на багажнику у Філіпо. Вгадувати, скільки часу за променями сонця на обличчі. Мати найкращого друга. Квіти та їхній аромат подорожувати щороку різними місцями залазити на черешню і злазити не залишатися самотньою когось кохати бути сильною як амазонка написати хоча б одну книжку він замовкає здорово на перерві я тобі його Акуратно перепишу. Я рада, що йому сподобалося. Так рада, що забуваю попрощатися з мамою, яка все ще стоїть біля шкільних воріт. Я знаю, вона теж страшенно рада, бо знає, як важливо для мене мати справжнього друга. Коли у твоєї десятирічної доньки є справжній друг, незважаючи на темряву, ти не можеш не радіти. Ти допоможеш мені написати книгу. Філіп кладе складений аркуш мені в кишеню і бере мене за руку. Тут лунає дзвінок, треба йти в клас. Окей. А ти вже придумала початок? Звичайно. Вона починається так: Усі діти бояться темряви. Глава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 «Улюбленої черешні, напевно, нам буде дуже добре разом, і ти зможеш відвідувати нас, коли захочеш. Просто підійди до дерева і залізь на ту гілку, де ти сиділа, коли ми з тобою познайомилися. Пам'ятаєш, того дня ми говорили про список важливих речей, і я показала тобі свої записи. Відтоді я все обміркувала і почала складати новий список». Список того, що для мене дуже важливо, і що я можу робити, і без грудей. Ти перша подала мені таку думку, коли почала складати список того, що можна робити, коли нічого не бачиш. По-моєму, тобі набагато важче. Сподіваюся, твій список виявиться довгим справжнім. Адже ти справжня амазонка. Ти... Маленька принцеса на дереві, ти – таємний нащадок Шерлок Холмса. У мене в списку виявився лише один пункт, найголовніший – знайти справжню подругу. Побачимося на черешні, Мафальдо, і нехай усе в тебе буде добре. Нехай кожен день буде як свято, як твій десятий день. Народження Твоя Естелла Трансільванська Королева Амазонок Кінець книги Автор аудіоверсії Актор Сергій Москаленко